أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هيني دراسه يا سبعه كتقسيله يا رساله شروط الصلاه ووجباتها وركانها بعد ما كملت موضوعه كان زمبكوه وفعمانه شروط الصلاه باذن الله قد درسها هي جنب لابي لا الشيخ عليه رحمة الله قال وركان اركان الصلاه عشر القيام مع القدره وتكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعه والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمئنينه في جميع الأركان wa tartib wa tashahhud alakhir waljulus lah wa salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam wa taslimatan asema Allah yarhamuhu wa arkanus salati 14 la arkan uguzo as-salah ni vitu 14 kama ilivyokuwa katika madhahib nne kila moja yataja baadhi ya hizi arkan katika wamefasiri mfasiri wa lugha kuwa ni aljani aqwa lishai ni upande au pembe la kitu ambalokuwa kwa ni upande ambako kitu cha tegemea kwa kuwa ndicho upande ambako una nguvu hii katika lugha kwa hivyo hizi ni mambo ambayo swala inaundika juu yake na ulama ulusul usul watajua arruknu ni maalizamu min wujudihi alwujud wa min adamihi adam. kuwa ni kitu ambacho kuwa ya lazimu kupa, ku, kuwepo kwake kupatikana kwa jambo na iwapo litakosekana basi litakosekana jambo mathalan suratul fatiha ni rukun Kuwepo kwa suratul fatiha basi ya lazimu kupatikana kwa swala na kukosekana kusoma suratul fatiha basi haitopatikana swala hii ndo maana ya rukun kisha kazitaja vitu 14 ya kwanza al-qiyam ma al -qudra. mtu kusimama kwa mwenye uwezo atani ya pili takbiratul ihram ni kuleta takbira al-ihram na ya tatu qira'atul fatiha ni kusoma suratul fatiha ambayo ni suratu alhamdu ya nne ni mtu kurukoo ya tano arfa'u minhu kunyanyuka toka katika rukuu au kuitadili ya sita as-sujudu ala al-a'dha'is kusujudu kwa viungo Saba ya nani alitidalu minhu kunyanyuka kutoka katika sajda ya tisa al-jalsatu bayna ni kikao baina ya sajda mbili ya kumi maanina fi jamii il alarkan kuwa na utulivu katika kila nguzo ya moja attartibu wat tashahhud alakhir ni kufuatiliza na kupangilia matendo haya na aljalsat atashahhud alakhir kikao cha mwisho. ya 11 uh, mbili aljulusu lahu ni kuketi kikao cha tashahhud ya mwisho na ya 13 as-salatu 'alan-nabi sallallahu alayhi wa sallama kum mtume sallallahu alayhi wa sallama katika kikao hicho na ya 14 at-taslimatani ni kutoa salamu mbili hizi ni arkani as kwa jumla amezitaja Sheikh Allah ya rahamahu kisha akawa ni mwenye kuzibainisha moja baada ya nyingine akasema arruknu ruknu ama nguzo ya kwanza ambayo ni al-qiyam ma al wa ad-dalil ta'ala hafizu al solawati was-salaha al-wusta lillahi qanitin al-qiyam ma al kusimama wima kwa mwenye uwezo yeyote ambaye ana uwezo wa kusimama yani hana magonjwa ambayo itampelekea kutoweza kusimama basi hatakiwa awe ni mwenye kusimama wima katika safu na dalili ya hilo qala Allahu ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala hafizu alassalawat zihfadini salawat wasalati alustur na khasa sala yakati ambako ni alaseri kama nilivyokuja katika riwaya waqumu lillahi kanitin, na simameni kwa unyenyekevu kwake Allah subhanahu wa ta'ala simameni kwa hali ya unyenyekevu katika swala mki mukisali kumsalia Allah subhanahu wa ta'ala mahalu shahid aw ni waqumu lillah ambapo kwa imekuja ni amrisho simameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali nyinyi ni wenyekevu la nkoje hadith na al-qiyam katika hadith sahihi mutafaquna alayhi an anas radhi Allahu anhu qala qumtu ana wal yatima wara walajooza خلفانا tulipanga safu mimi pamoja na kijana yatima nyuma yake mtume sallallahu alaihi wasallam walajooza na yule bibi mkubwa alikuwa nisimama, nyuma jumaetu sisi na huyo kijana yatima katika hii hadith kunayo kuwa ambaye kwa ana uwezo kusimama na awe ni mwenye kusimama na mpangilio wa kusimama ni kuwa wanaume husimama nyuma ya imam wanaume sofu zao huwa nyuma ya imam kama ilivyokuja katika hadith khairu sufufi rijal Awaluha wa khairu sufufi nisaa akhiruha Sofu bora za, za wanaume ni safu ambazo kuwa ziko mbele Awaluha sofu za mwanzo na sofu bora za wanawake ni sofu za nyuma kabisa na wanaume husimama karibu na imam na wanawake kusimama mbali na imam bali nyuma ya wanaume hii ndio taratibu ya kusimama kwa katika safu na yatakiwa katika kusimama kama ni katika jamaa basi na watu wawe ni wenye kufanya tarasu baina ya miguu yao yaani miguu yao ni kushikana baadhi yao kwa baadhi na mabega hivyo hivyo na safu ziwe zenye kunyoshwa hii ni rukun ya kwanza kisha kataja atani ya pili takbiratul ihram ni takbiratul ihram imeto takbiratul ihram wanachuoni wa feke wasema kuwa kwa ajili ya haramisha kila ambacho kuwa kilikuwa halali nje ya swala kinaharamisha kila ambacho kuwa kilikuwa halali nje ya swala kama vile kula na kunywa na kuzungumza na mwingine na zinginezo ambazo kuwa sizo katika jinsi ya swala atakapoleta hii takbira takbiratul ihram basi vitu hivyo vyote huwa ni vyenye kuharamia ku, uh, ku ndani ya swala wadalili hadith na dalili ya ihram kuwa ni nguzo katika swala hadith ambayo kwa mepokea alimamu Abu na Tirmidhi na Ibn Majah <coughs> asema mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadith mwisho wake tahrimu takbir wa tahliluha at Iwa tahrimuha kinachoharamisha haramisha matendo ndani ya swala at-takbir ni kuleta takbir kusema Allahu Akbar pale unapoanza kusali watahlilu taslim na kinachohalalisha halalisha matendo haya na kurudi katika hali yake ni at-taslim mtu kutoa salam upande wa kulia na upande wa kushoto <coughs> kisha sema wa ba'da istiftahu نا بعدها يقول تكبيرة الإحرام أيه أتkiwa أصوم الاستفتاح ناويني دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة خصوصا <تكبيرة> التكبير إمكوج حديث صحيح أن وأ ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر thumma iltahafa bitawbihi thumma wadaa yadahu alyumna 'ala alyusra katika hii hadithi ya wa'il ibn hujr dan yake asema kuwa nilimwona mtume sallallahu alayhi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi as-salah mikono yake miwili pindi alipoingia ingia katika sala alipoleta takbirat al-ihram bayana kuwa alikuwa kinyanyua habu wa man mikono yake vikilingana na mabega yake mawili au furu'a udhunayhi au zikiwa zenye kuelekea chini ya uh, ndoela za masikio yake Hindo jinsi ya kunyanyua mikono na huko akileta takbira Wakabaro na akasema Allahu akbar akinyanyua mikono yake thumma altahafa bi kisha akawa ni mwenye kujivringia nguo yake Yaani alikuwa amejitanda kwa nguo akawa ni mwenye kujitanda nayo thumma wada ayadahu alyumna ala kisha akawa ni mwenye kuweka kiganja cha mkono kulia juu ya kiganja cha mkono wa kushoto hii sifa ya kuweka mkono katika takbiratul ihram na imekuja hadith sahihi kubainisha sehemu gani ya kuwekwa huwekwa imma juu ya kifua au chini yake ambapo ni baina kifua na sura kitovu hizi na hadith ambazo kuwa zimetthubutu na kuna hadithi ya tatu impokea kutoka kwa Ali allahu anhu ambayo kuwa alikuwa akiweka chini ya kitovu chake ingawa hadithi yenyewe haija sahihi tumba baada ya kuleta takbiratul ihram wa baadaha istiftah ni asome dua al wa huwa sunnah asema sheikh Allah yarhamuhu nayo ni sunnah kuisoma msa dua ul pamoja na hi kwa kuwa zina fatana na katika kutaja hizi arkan iwa, kunayo kadhalika kubainisha sifa ya swala swifa na jinsi ya kuswaliwa kwa ni baada ya kutaja takbiratul ihram qiyamul qudra akataja takbiratul ihram na kinacho fuatia takbiratul ihram ni dua ulistifta kisha akatanabahisha kuwa ni sunna na wala siyo katika nguzo ni kusema subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala إله wa ilaha ghairik hii katika baadhi ya adhi ambazo kwa zimpatikana katika istiftah nao ni katika hadith sahihi impokewa na al-Imam Abi Daud na Tirmidhi na Ibn Majah hadith Aisha radhiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha istaftaha as wa bihamdik wa ta'ala ilaha Asema mamatuo Aisha radhiallahu anha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa akifungua sala akiisoma ridwa subhanakallahu wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk bingoni mojumla za adiya za adiya za istiftah ambazo kwa zimpokewa nazo ni anwa aina nyingi dua ul ni anwa Sheikh Allah yarhamuhu amechagua hili kutiliaja hapa kwa kuwa ndilo nyepesi kwa yule mwenye kuanza kujifunza swala na kadhalika kwa kuwa hili limekusanya tahmid na sanaa ala Allah kumhimidi Allah subhana wa ta'ala na kumtukuza kwa sifa ambazo kuwa ni bora Allahumma ayo umetakasika e mwala wangu wa bihamdik na sifa njema zote zako wa kasmuk na Umetukuka jina lako wa taala jadduk na umeabimika wala ilaaha na wala hamna kuabudii wako haqqi ila wewe yu. kunaayo kumtukuza Allah subhana wa ta'ala na kumhimidi subhanahu wa ta'ala katika hii dua fupi Kish... <coughs> kisha alsheikh rahmatullahi alayhi akawa alini kubainisha nini maana hii dua wama Subh ana subhanaka allahumma ai unazihuka tanziha laika bijalalik maana ya Allahumma ni unazihuka na kutakasa utakaso ambokuwa unafikiana na unalingana na utukufu wako na kutakasa kutokamana na kila aibu na kila dosari kama unavyo kama ulivyotukuka na kauli wabihamdik aitanaun aleik yani nakuhimidi na nakushukuru kwa kila sifa njema wa tabaraka smuk ay al barakata tunalu bi dhikrik maana tabaraka smuk yani baraka hupatikana kwa kutajwa kwako kila unapotajwa ndipo kunapatikana baraka wa taala jadduk maana yake ay jallat azamutuka yani umetukuka kwa utukufu wako umetukuka kwa utukufu wako na maana wala ilaha ghayruk ay la maabuda fi al ard wa la fi al samaa bi haqqin siwa ya allah yani hamna muabudi wa haqi na mbinguni illa wewe Allah subhanahu wa ta'ala hindo maana kwa hupia hi dua al ametubainishia ili yule mwenye kuswali anapoisoma hi dua awe ni mwenye kujua nini ambacho akisoma kisha baada ya al-istiftah a'udhu billahi minash rajim ni asome alistiada istiadha <coughs> na yoni kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim لانقل <سؤال> جاء حديث صحيح امه بوقيه الامام <سؤال> ابي داود والترمذي وكذلك ميتوجه للامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام إلى الصلاه استفتها ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه ونفثه وهمزي اسمع ابي سعيد قومتم صلى الله عليه وسلم اليكم استممعوا ketika صلاه نا اكتفوا صلاهك انا اكله تكبيره التحرام ونسوم thumma yaqul kisha husema a'udhu billahi minash shaytanir rajim akii omba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na shaytani alofukuzwa katika hii hadithi ya abi said intajwa nguzo mbili za sala na hii dua na al isti'adha kama qama ila sala pindi anaposimama nayo ni dalilia al qiyam ma al qudra istaftaha huwa ni mwenye kufungua sala yake kwa takbiratul ihram na kusoma doa al-istifta' kisha ثم يقول hapo بالله من a'udhu billahi minash shaitani arrajim huleta au huomba kinga kutoka kwa Allah kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kutoka kwa na shaitani wakadhalika imekuja dalil katika Quran qala Allah ta'ala qasam Allah Subhanahu Fa'asta'id billahi minashaitanir rajim. Basi muombe Allah Subhanahu wa ta'ala kinga kutokana na shetani alifukuza kutoka kwa rahma ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na hapa kwani mtu baada ya kuleta takbira na kusoma istifta' ataka kuanza kusoma Qur'an. Kinachotakiwa ni aanze kusoma al mwanzo. Kisha Sheikh Allah yarhamuhu akawa ni mwenye kutubainishia nini maana ya a'udhu billahi minashaitanir rajim. Hiitamko. Asema maana a'udhu maana ya a'udhu aluudhu wa altaju wa bika ya Allah minash shaitaanir rajeem ni aluudhu nnakimbilia wa, alte, na, wa na nataka hifadhi na kukimbilia wa attasamu na najikinga bika kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala binash shaitaanir kutoka maana na shaitani ambekuwa ni mwenye kufukuzwa kutoka kwa rahama zako Mtu, mtu amomba Allah Subhanahu Ta'ala kinga na kumkimbilia na hifadhi kutokamana na shetani kwani anayo vitimbi juu ya mwanadamu na amechukua ahadi ya kumpoteza huyu mwanadamu basi atakiwa mtu awe ni mwenye kumoomba Allah Subhanahu Ta'ala kinga na hifadhi kutokamana na vitimbi vyake kwa hii ibada na nyingineo ili asiwe ni mwenye kumbatilisha na kumharibia ibada ambayo kwa anaifanya na qawl min ash rajim al-matrudi al-mub'ad an rahmatillah la yadhurruni fi dini wala fi dunyaya min ash rajim ma ni al aliyefukuzwa aliyafukuzwa al, al na kuwekwa mbali an rahmatillah kutoka kwa rahma ya Allah subhana wa ta'ala shaytani hii ndo sifa, sifa ambayo kwa amesifiwa nayo sifa mbaya kwa ni yule ambekuwa amefukuzwa na kuwekwa mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala la yudruni fi dini wala fi dunyaya ili asiwe ni mwenye katika dini yangu na wala katika dunia yangu maisha yangu Huku mwanadamu akisoma hili au muislamu mwenye na kusoma Qur'an basi huwa ni mwenye kutaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hifadhi kutokamana na shaitani na vitimbi vyake ili asiwe ni mwenye kumdhuru mwanadamu katika dini yake na katika na katika dunia yake kisha akataja rukun ya tatu ambao ni qira'atul Fatiha akasema wa qira'atul Fatiha rukun fi kulli raka kama fi hadith la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kusoma suratul Fatiha baada ya kusema auzubillahi minashaitanir rajim ni nguzo katika kila raka qira'atul Fatiha kusoma ni nguzo katika kila raka kama ilivyokuja katika hadith ahraju al-bukhari wa muslim hadith aliyupikia al al-bukhari na muslim anubada tamna sami radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amesema mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa hana sala yenye kusehi man lam liman lam yaqra bi -kitab. kitab yani suratul fatiha Hine katika majina ya suratul fatiha fatihatul kitab kwa hivyo ni nguzo katika kila raka na hii hadith nam, ni bayana katika hilo ingawa wanachuoni wataja kuwa iwapo mtu atakuja kuchelewa akampata imam kuwa ameingia katika rukuu au ameenda katika rukuu basi nguzo hizo zitakuwa zenye <clears throat> kubeba bwana imam imam ndiye atakayekuwa amembebea atakuwa na wajibika kumfuata imam katika rukuu kwani yongozo imepita na sehemu si yake na imam atakuwa amemtosheleza katika hilo inshallah katika darasa ijayo tutakuwa ni kuzungumzia suratul fatiha maana yake kama alivyo bainisha al sheikh Allah yarhamuhu wa sallallahu ala nabina muhammudu wa alihi wa sawabiyassalam tabarakallahu fiikum wa, wa jazakumullahu khairan